Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en una edició habitual de Catalunya sense barreres, dissabte a les 8 del vespre o diumenge a les 3 de la tarda, si és que esteu escoltant la repetició. Avui... Volem pensar una mica en Sant Jordi, perquè el tenim a la cantonada encara. Toni, Fernández Cora, bona tarda. Bona tarda, Anna. Quin llibre t'han regalat o t'has comprat tu mateixa, no sé. M'heu t'ho regalat les tres bodes de Manolita, del Modena Grandes. Mira, que està en versió sonora. No sé si ho sabies, per persones no, cegues. No, perfecte. Doncs sí, una de les novetats adaptades i tant. I com vas veure els carrers de Barcelona? Què diuen les dades de vendes dels llibres, Toni? El que he pogut llegir és que les, les vendes de llibres han estat igual que l'any 2013, s'han mantingut amb el mateix nivell, i que les vendes de roses doncs, han baixat un 5%. Ai, Ai. tu ets una grandíssima lectora, Toni. Bueno, m'agrada molt llegir i tinc una petita sorpresa per a tu a ver, eh? i per a tots els oients, eh? Perquè he, he portat aquí a la ràdio petits fr fragments de llibres sonors gravats en format d'eixi, accessible a persones cegues. Eh? Mireu, així sona el tiempo entre costures de María Dueñas. La joven modistilla Sira Quiroga abandona Madrid en los meses previos al alzamiento, arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tanger, una ciudad mundana, exótica y vibrante, donde todo lo impensable puede hacerse realidad, incluso la traición y el abandono. Uns 40.000 títols hi ha a la biblioteca digital de l'Once actualment. No sé Toni si has llegit El tango de la vieja guardia de Arturo Pérez-Reverte. Don't's no aquest no, però me el pots regalar quan vulguis. <laughs> Vale, D'acord, ja està encaixada la cosa Mira, de moment et presento el seu personatge central El bailarín mundano Capítulo 1 El bailarín mundano En otro tiempo, cada uno de sus iguales tenía una sombra Y él fue el mejor de todos Mantuvo siempre el compás impecable en una pista En aquel entonces, además de los bailes de salón Que le servían para ganarse la vida Tango, foxtrot, boston Dominaba como nadie el arte de crear fuegos artificiales con las palabras ¡Aquí! Totes són obres adaptades en format d'eixi per persones cegues i deficients visuals. Hem de dir, això sí, que totes les obres adaptades en versió sonora per sexe s'identifiquen d'una manera molt clara així. Les mil i una noches. De Brian Alderson, Selección Esta grabación ha sido efectuada para uso exclusivo de Ciegos Se prohíbe su reproducción total o parcial con otros fines Sé lo que estás pensando De John Verdon Esta grabación ha sido efectuada para uso exclusivo de Ciegos Se prohíbe su reproducción total o parcial con otros fines ¿Qué tal, asombrado todo eso, compañía? Fantàstic, m'encanta, que el llibre en si és eh, bueno, és una aventura i escoltar com algú Tu llegeix és eh, inenarrable. Fantàstic, eh, recurs cultural el de la lectura, i tant que sí, també per a les persones cegues eh, que els ha suposat la lectura és una hora d'obrir-se doncs, al món de la cultura. Anem al sumari de temes perquè tenim més continguts que van en aquest sentit de Sant Jordi. Forabon Sumari de temes, avui ens visita Catalunya sense barreres la bona gent de FCC Incerta. Venen a presentar-nos la nova versió del portal 3 www.portalento.es. És una de les maneres més efectives de buscar feina avui dia per a totes aquelles persones que tinguin el certificat de discapacitat en un percentatge igual o superior al 33%. El segon tema del programa ens recordarà de nou la diada de Sant Jordi i festivitat de la lectura. I de quina manera, a veure? Doncs sí, d'alguna manera, perquè la Maria Vilà ens parlarà dins de la seva secció de projectes internacionals de la lectura fàcil. I ens comentarà diferents corrents de com s'està portant a terme aquest tema a països com Estats Units o Suècia. I aquí també, a casa nostra, a Catalunya. Where's there? Where's there? Per últim, eh, dinàmica i aventurera tertúlia de Cadiraires, als nostres usuaris de cadires de rodes. Preparat, Anna, sí. perquè ens explicaran peripècies 1000 dels seus viatges per Catalunya, Espanya i diferents països del món. Tenen un bon mestre, l'Albert Casals, el noi de cabell blau que ha donat la volta al món en cadira de rodes i sense diners. No vegis, com s'ho aquest noi, Toni? Sense diners? amb una cadida de rodes i, i fer la volta al món. Ens ho ha d'explicar. Ens posem en marxa al costat de Toni Huguet, al control de so, i fem una petita mirada a la història. La Carmina Coromines, dins de la seva secció Història i discapacitat, ens porta aquesta setmana la figura de l'Antoni Pujadas, el psiquiatre fundador del Centre de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat. Bona tarda. Antoni Pujades va ser el psiquiatre fundador del manicomi de Sant Boi de Llobregat. El 1846 va obrir un establiment de banys de vapor terapèutics situat a la Rambla de Sant Josep. Quatre anys més tard va establir una casa de curació que acollia malalts mentals al carrer Canuda. Les queixes dels veïns molestos pels crits dels malalts obligaren al governador civil de Barcelona a ordenar el desnonament del centre. Pujades va traslladar 16 malalts mentals cap a un convent abandonat a Sant Boi de Llobregat. Volia fundar un sanatori que portés innovacions a les formes d'assistència psíquica vigents en els centres. Al el 1854 el governador civil va aprovar el reglament del manicomi on hi treballarien un metge, un practicant, un farmacèutic i un sacerdot. Pujades era un personatge inquiet amb una vida plena d'iniciatives i amb un projecte vital propi que l'arrossegava a altres àmbits com la política, el periodisme o les promocions socials. La seva personalitat inconformista li va fer buscar altres horitzons i aplicar noves solucions d'hospitalització privada a una societat menys desenvolupada com la Barcelona d'aquella època. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia amb Anna Hernández. Doncs iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres al costat de la bona gent d'EFSC INCERTA, l'entitat de Fundació 11 per a la formació i l'ocupació de persones amb discapacitat. Aquesta tarda ens acompanya la Dolors Garcia coordinadora d'atenció a empreses i adjunta a direcció a EFSC INCERTA. Què tal, Loli? Benvinguda. Què tal, bona tarda. Gràcies, Anna. La veu habitual, sí. cada cap de setmana s'anuncia ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Uh -huh. Com te les prepares, Loli? Doncs bueno, intento una miqueta veure els continguts d'ofertes que han arribat la setmana justament que, que fem el programa i evidentment reviso que, que les tinguem totes a la nostra plataforma, a la nostra web portalento.es perquè després la gent les pugui consultar i pugui entrar una mica més en, en detall. Justament avui, aquesta setmana, eh, heu presentat a tot l'estat 3 www.portalento.es, que és el portal web que cada setmana anunciem a Catalunya sense barreres quan, diem, les ofertes. Per tal, al portal com a tal ja existia. Ja existia. Què ha passat ara? Doncs mira, ha passat que ara realment aquesta plataforma l'hem renovada perquè sigui molt més àgil, més accessible, més dinàmica, més dinàmica entre els candidats i entre les empreses que accedeixen al nostre servei de FSCC insertar per trobar persones amb discapacitat adequades als perfils que, que necessiten. Vull dir, nosaltres continuarem semi-intermediaris, continuarà havent-hi una atenció personalitzada, però, evidentment, la informació és més com a temps real, és molt més transparent i així tothom sap en cada moment com està la seva situació. Clar, perquè, de fet, quan una persona avui en dia busca feina, la primera eina eh, que mires internet. Sí, sí, sí. Les noves tecnologies portals de feina, d'ofertes laborals. Aquí, a Portalento Pones, què trobem exactament? Mira, per un costat, trobaríem un servei pels propis candidats amb discapacitat, on els mateixos podran preinscriure'ns a les ofertes laborals que en aquell moment estem gestionant. Eh, aporta, com et deia, una immediatesa, una situació a temps real, perquè la mateixa persona amb discapacitat, el mateix candidat, que estaríem parlant ja de candidats, persones que estan a recerca de feina, pot mecanitzar pot introduir el seu currículum tal qual com ell vol que realment el vegi després l'empresa, avui i que serveixi per nosaltres per tècnics d'intermediació laboral per fer el creuament i trobar realment les persones amb els coneixements, amb l'experiència que està buscant l'empresa. També és molt important eh, que els candidats, aquestes persones amb discapacitat, també podran prescriure's els cursos de formació que fem. Vull dir, eh, fem ofertes laborals, fem intermediació laboral, però no hem d'oblidar que també fem uns serveis previs, uns serveis per qualificar, per preparar la gent, per formar-la, i que després les empreses els puguin trobar tal qual els volen, ben preparats i ben qualificats per poder contractar. Per tant, si jo sóc una persona amb discapacitat i tinc el certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% uh -huh. i vull buscar una feina, bé perquè no estic treballant o bé perquè vull canviar-la també, sí? Sí, correcta Puc adreçar-me a www.portalento.es, aquí desplego i veig ofertes laborals. Uh -huh. Potser alguna m'interessa, faig la inscripció. Sí però si no m'interessa cap de les ofertes que veig, també puc insertar el meu currículum. Igualment, igualment. Uh -huh. Vull dir, el tema d'heure les ofertes no deixa de ser també per nosaltres una oportunitat de trobar i localitzar aquells candidats que està buscant l'empresa. Evidentment, pot ser que en aquell moment no estiguin totes les ofertes del, del teu perfil professional, del realment el que tu estàs buscant. No passa res. L'important és ser-hi, connectar-te, molt important, estar connectat a, a, al, nostre, al nostre portal i tard o potser sortirà l'oportunitat que estàs buscant. I darrere del portal hi ha gent com tu... i ha gent. Que es preocupa de creuar les dades. Correcte. Vaja. correcte. No es perd no en cap moment l'atenció personalitzada, eh? uh -huh. ni l'acompanyament, tant al candidat com a, a l'empresa. També entenc que puc apuntar-me a algun curs de formació. Correcte. Mm? Si no trobo oferta que m'agradi si ja he insertat el meu currículum, doncs potser hi ha algun curs que m'interessa i puc fer la inscripció, que m'imagino no tindrà cost per mi. No, no, no, no. no. Pensa ni, ni, ni per tu ni i per les empreses. Penseu que el nostre servei està cofinançat pel Fons Social Europeu i la Fundació ONCE i no té cap cost per ningú. Vull dir que és un servei totalment gratuït per a tothom. Hi ha un vídeo fantàstic que vosaltres, des de FSC Incerta, Maneu ajuda per difondre'l a xarxes socials, entre amics, familiars i contactes, oi que sí? Sí, molt maco. És molt maco. M'agrada. Ara, ara som a la ràdio, les imatges no es poden veure, però a internet el trobem, per mil raons, es Correcte. diu. De totes, de totes formes, una part del vídeo sí que la podem passar a la ràdio. Sona així. Hay quien levantar-se cada dia? con la aspiración de ganar la partida. Para muchas personas con discapacidad el día no puede empezar mejor. Cada vez son más los que encuentran trabajo a través de portalento.es, la plataforma de gestión de empleo y formación para personas con discapacidad de Fundación 11. Más de 4.000 empresas ya buscan candidatos en nuestro portal. Por mil razones. Por talento. 25.000 empleos creados en los últimos cinco años con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 25.000 llocs de feina uh -huh. que s'han creat per persones amb discapacitat en els darrers cinc anys, l'ONI. Uh -huh. Correcte. Són molts llocs Som de molts. treball. Són molts. Sí, sí. Vull dir, realment... Eh, jo sempre dic, a mi m'agrada molt també una frase que surt a l'altra campanya m'agrada molt, el pla No te rindes nunca sí, per, diu, joves, per, joves, cas... per joves en discapacitat que diu, fracassar és no intentarlo. lo no? Mm. i pot ser, pot ser ara és un dels pitjors moments però sí que hem de dir que és un dels moments en que hi ha més empreses, més que mai que estan apostant per la contractació de, de persones amb discapacitat ara bé el mercat laboral també és molt canviant i molt exigent i també per les persones amb discapacitat, ja que les empreses volen els millors. I jo crec que FSC volen que, que realment a través d'aquesta plataforma, a través de la plataforma Portalento, els trobin. Així que jo encoratxo a la gent amb discapacitat, a la gent que està fent recerca de feina, que realment és, es connecti amb nosaltres. Doncs imaginem que hi ha una persona amb discapacitat que està buscant feina a Catalunya, a la resta de, de l'Estat... Eh... Què ha de fer, Loli? Doncs primer... Està desanimadíssima aquesta persona, eh? Doncs s'ha d'intentar. S'ha d'intentar perquè les coses també les hem d'anar buscant. I contra més busquem, jo crec que al final la cosa pot anar sortint. També s'ha d'anar justant una miqueta al que demana l'empresa. El fet de veure les ofertes laborals, el fet de veure que a través de la plataforma què està demanant l'empresa, també ens permet una miqueta preparar-nos. I verrà realment està, eh, diguem-ne, com aquel que diu equilibrats, no?, intentar preparar-nos per, per realment ajustar el que està buscant l'empresa, no? Sí. Amb el que el primer que has de fer és accedir a la plataforma, hi ha un apartat per a empreses i un apartat per candidats i has d'anar a l'apartat alta de candidats. És molt important, sí que és veritat, eh, comptar amb un compte de, de correu electrònic, Mm, bueno, en tot cas, que la gent no es preocupi si hi ha alguna persona que té alguna dificultat. També estem dissenyant algun petit grup. També hi ha un tutorial dins de la plataforma per ajudar-los. Vull dir que no es preocupin, que tindrem opcions i recursos per a tothom. Clara perquè dins del sector de les persones amb discapacitat potser hi ha un col·lectiu especialment vulnerable, pensem en persones amb paràlisi cerebral, per mm -hmm. exemple, o amb discapacitat intel·lectual, que potser necessiten més suport a l'hora de fer aquesta recerca de feina que uh -huh. moltes vegades estan vinculades a entitats. Sí, ja, oi? Sí, llavors sí, sí. són acompanyades d'alguna manera en el procés de recerca. Uh -huh. Uh -huh. Pensa que nosaltres justament aquestes entitats també els hem donat informació de com poden ajudar i cedir al portal. Molt bé. Més coses. Si s'han trobat 25.000... Si s'han creat 25.000 llocs de treball en els últims 5 anys, vol dir que hi ha persones que han trobat feina mitjançant 3W.portalento.es. No, no inventem la, les coses, vaja. Sí sí, sí, sí, sí. Una història estàndard, sense posar casos concrets. No? Mira, jo recordo més que res perquè és un procés que, que he portat també jo de manera, manera directa, no fa ni un mes, perquè realment... Eh, encara que hem presentat la plataforma ara, sí que és veritat que porta a funcionar de, així sí. renovada, eh? des de final d'any. Eh, tu mateix que... ho anunciabas. Exacte, exacte, exacte. Eh? Eh, recordo el cas d'un noi, d'un noi doncs, ja d'uns 35 anys, podríem dir, que, bueno, després de patir un accident, un accident laboral, doncs ess planteja que, que, bueno, que encara pot fer coses, encara pot fer coses i bueno, un noi doncs que més o menys coneix les noves tecnologies i va començar a fer una recerca a través de d'internet i ens va trobar sí es eh? va trobar i bueno, es va connectar, va incorporar les seves dades, eh, van validar. També la documentació que ens aportava és a dir, nosaltres hem de validar que realment es tracta de persones amb discapacitat, que ens han d'acreditar una, una documentació, nosaltres la, valude, la, la validem, i després els convoquem per entrevista individual personalitzada o, perquè tothom també ho sàpiga, o bé a través d'entrevista de, de, telefònica. Això és una novetat, eh? Sí. Vull dir, perquè de vegades no podem arribar tot arreu... I Home, ja de... amb Skype... Ara, fins També. ara, qui tingui Skype i càmera També. és com està l'oficina. Exacte. Això és la immediatesa, és a dir, no cal que ens agedem a Tarragona i Girona per atendre la persona, sinó que un cop que ja tenim les seves dades recollides, podem fer una entrevista telefònica. I si s'escau, més endavant ja es, fa, ja es faria manera personalitzada. Uh -huh. Doncs en aquest cas, aquest noi sí que va fer una entrevista personalitzada, una entrevista d'orientació professional. Van publicar una oferta, una oferta d'administratiu al portal talento. El mateix dia es va incorporar, va, es va pre- Inscriure. Jo el vaig veure en aquell moment, mira, tinc un nou candidat. El vaig valorar, el vaig trucar, el vaig entrevistar i si no passa res, doncs aquesta setmana s'incorporen a aquesta nova activitat. Quines bones notícies, de doncs tant sí. en tant, i doncs cauen, eh? Sí. Són històries reals que existeixen, existeixen no inventem cap cas. Totalment, totalment. Eh, les ofertes com us arriben? Mm, clar, sou molt coneguts ja a tot l'Estat, no? Mm, qui vulgui fer integració laboral, si no val a 11... Aviam, ja us, us ho hem comentat en altres ocasions que nosaltres sí que tenim un grup d'empreses amb les que la Fundació 11 té signat un conveni incerta, anualment som mitjanes grans empreses, i, bueno, aquestes són com els nostres clients fidelitzats, eh, clients habituals, que sembla que tenen una vacant. Grupo Ciro, estic recordant. Exacte, Repsol. Mm. Mausa Miguel, eh, Pasqual... Són grans empreses que es comprometen a, a inserir un número de persones en discapacitat al llarg de dos, tres, quatre anys, segons sigui el Correcte. conveni incerta. Ho explicàvem amb la Virginia Carcedo, recentment, aquí al programa. Molt bé. Correcte. Doncs a vegades no es plantegen aquest perfil, és escaient per a una persona amb discapacitat, no? És les ofertes ens les plantegen i ens conviden inclús a que nosaltres, si detectem algun bon perfil, els si puguem aportar candidatures promocionals autocandidatures. Aquest seria un grup d'empreses, però després, clar, n'hi ha moltes més empreses i sobretot aquí a Barcelona, a Catalunya, també d'àmbit local, que ens coneixen al boca a boca. Sí. Això fa que, que, de, bueno, que una bona experiència d'una empresa es traspassi a una altra i que al final acabin contactant amb nosaltres. I com no? També les empreses fan servir molt eh, les noves tecnologies i també cada vegada busquen més informació per internet i es troben a través de la web Portalento. I els candidats arriben potser pels mateixos canals, no? Correcte. Perquè us coneixen... Molts eh, presencialment o ja sempre a través d'internet, Loli? Bé, bueno, alguns s'adrecen eh, directament a les oficines, també perquè tenen curiositat, perquè volen que el els donés una atenció personalitzada, però cada vegada més, evidentment, eh, està augmentant els candidats que contacten amb nosaltres a través d'internet. I com cregueu les dades? Com, com sa sabeu que un candidat encaixarà en una empresa o, i no una altra? És molt important tenir molt bé definit el llot de treball que busca la persona, els requeriments, per això que quan l'empresa contacta a través del portal fa una definició del perfil, se li ha signat un tècnic personalitzat que li farà un seguiment i valorarà realment quina és la demanda real de l'empresa. Vull dir, no només treballem amb categories, sinó que parlen amb l'empresa. I si s'escau, anem a veure el llot de treball. Aquí tenim molt clarament definit què està buscant l'empresa, la seva cultura, les competències personals que buscaran el candidat amb discapacitat. I després fem el creuament eh, amb una aplicació que, que tenim interna que connecta amb, justament amb el portal i I fa que et surti com una consulta d'aquelles persones que compleixen els requeriments que nosaltres hem marcat a l'oferta. A partir d'aquí, fem ja el contacte personalitzat, individualitzat, amb cada candidat que realment compleix eh, els requeriments eh, que nosaltres i l'empresa, evidentment, estem, estem buscant. I a partir d'aquí, aquest creuament, aquesta intermediació i facilitem a l'empresa les candidatures que nosaltres hem trobat a través d'aquesta recerca. Vinga, doncs convidem a tots els oients a visitar 3 www.portalento.es per conèixer bé aquest portal d'ofertes destinades íntegrament a persones amb discapacitat i també a que vegin el vídeo per. mil razones. Por mil I, razones. I que ens ajudin a viralitzar-lo. Totalment. Per Facebook, Twitter, LinkedIn, per totes les xarxes socials que vulguin, no? Sí. Perquè el missatge imatges és molt maco. I en paraula també. també. I el tenim a Catalunya sense barreres i el volem recordar de no. Hay quien elige levantar-se cada día con laspiración la de ganar la partida. Para muchas personas con discapacidad el día no puede empezar mejor. Cada vez son más los que encuentran trabajo a través de portalento.es.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 També en alguna d'aquestes ofertes laborals que ara mateix ens anuncies tu mateixa a la ràdio, oi eh, sí? Perfecte. Vinga, doncs Comencem. endavant. Mira, doncs aquesta setmana estem seleccionant per la població de Sant Adrià del Besòs perfils de vigilants de pantalles per fer tasques de supervisió a través de pantalles d'ordinadors de zones determinades d'una nau industrial on es realitzen tasques de producció a nivell de manipulació d'aliments. S'oferi una jornada completa en contractació indefinida. Eh, per Barcelona Ciutat estem fent recerca d'un perfil de gestor i gestora telefònic per fetes cas d'emissió de venda de productes d'assegurances. Requereix molt bon nivell de català parlat, coneixements d'ofimàtica, així com experiència previa en tasques similars. S'ofereix contracte d'obra i servei per projecte de llarga durada, una jornada de 38 hores setmanals de dilluns a divendres horaris a horaris de 1 a 9 de l'any. Per finalitzar, seleccionem comercials per la venda de productes de lloc d'onze. Han de ser persones amb una clara orientació comercial que treballin per objectius. Han de tenir preferiblement vehicle propi, vocació comercial, experiència en el tracte amb el públic, disponibilitat i flexibilitat horària. S'ofereixen diferents tipologies de jornades i horaris en funció de la ubicació i les necessitats del territori. S'ofereix habitualment un contracte d'un any o bé suplències amb altres possibilitats de consolidar el joc de treball. Les ubicacions preferents en aquest moment són justament l'Aldea, el Canar, l'Espluga de Francolí, el Cuber, San Salvador i Torreforta a nivell de la, de la província de Tarragona.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 un plaer tenir tal -te programa. Igualment, Anna. Felicitats eh, per aquesta iniciativa, por talento.es. Eh, és un portal maquíssim. Espero eh? que... S'edueix. Sí, la veritat Navegació. és que... Navegació. Espero que doni els resultats esperats. Moltes gràcies a Anna. Vinga, una abraçada, Loli. Igualment. Nosaltres eh, continuem amb el següent combinat.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 o diumenge 27, si escoltes la repetició. Ara tenim a l'estudi la Maria Vila, que és experta en projectes internacionals relacionats amb les persones amb discapacitat i el voluntariat. Maria, què tal? Benvinguda. Hola, Ana, què tal? Molt bé. Jo sé que tu vols parlar de Sant Jordi. Ai, ai, Ets una és... grandíssima lectora i no sé com tu És la meva fet... festa preferida. No sé com tu has fet, però que... bueno, fantàstic. O sigui, has de parlar de projectes internacionals relacionats amb persones amb discapacitat i el dia de Sant Jordi i no sé com tu has fet, que ho has aconseguit. Mira, mira, rascant allí i ho he aconseguit, sí, sí. Un tema, a més, que m'és molt proper, sí, sí. Uh -huh. Perquè eh, tu vols portar de nou a Catalunya Sense Barreres el meravellós projecte de la lectura fàcil sí. que vius molt en primera persona. Definim d'entrada el tema. que és la lectura fàcil? que ha de tenir un test per ser considerat de lectura fàcil? Si sí, la lectura fàcil són textos que estan escrits o que estan adaptats vale? per ser textos originals que no siguin en lectura fàcil, però que estiguin adaptats i que tenen unes característiques especials perquè les persones que tenen dificultat lectora la puguin entendre més fàcilment. Doncs aquestes característiques, bàsicament, són, les frases són senzilles, són més una miqueta més curtes, eh, sempre es componen de subjecte, verb i predicat, no tenen tants complements, o si els tenen, estan molt ben estructurats a sota i molt ben enumerats perquè siguin molt més eh, senzilla la seva comprensió. També les paraules són menys complexes i si hi ha alguna paraula més complexa està definida al, al costat. I atenció que trobem textos de lectura fàcil en català, en castellà i en altres llengües internacionals. Aquí sí, anem, sí. eh? Pràcticament amb totes les grans llengües que, que es fan servir. Em, em, he estat investigant i menys amb xinès i, i japonès, que ho tenen, que ja és una, una lli... són llengües molt complexes de per si. Totes les altres llengües internacionals, anglès, francès, italià, alemany àrab eh, inclús eh, es fan servir, sí sí Qui fa servir en lectura fàcil? Justament volia preguntar te això perquè fins i tot el quixot està en lectura fàcil. Sí sí sí, les grans obres eh, ara s'estan començant a adaptar gairebé totes sí sí. donc eh, em vaig sorprendre també per les estadístiques, gairebé el 30% per cent de la població està considerat que, que, que és usuari de lectura fàcil. Això inclou moltíssima gent. Uh, inclou uh, tots els alumnes de, de primària, o sigui, totes les persones que tenen menys de 12 anys són usuaris de lectura fàcil, són persones que estan uh, completant la seva educació, estan uh, aprenent a llegir i per tant uh, necessiten, per entendre totalment el, els seus continguts, pues, que, el, que el text estigui escrit d'aquesta manera, les persones nouvingudes, les persones que, que acaben d'arribar i encara estan aprenent aquesta llengua les persones també que tenen algun tipus de, de demència, o, o tipus Alzheimer, o, o, o d'enfermetats degeneratives. També les persones, eh, que és el, aquí on, on estic especialitzada jo, amb discapacitat intel·lectual, eh, que, que, que aquest, aquest recurs els hi dona doncs això, una... una una eina molt valuosa per poder llegir pues, això grans clàssics o obres que d'altra manera no podrien llegir. Fins i tot pensem en persones grans d'edat avançada, 80-85 anys, sí. eh, potser sí, sí. per algun tipus, algun fragment d'aquesta aquest, edat, també la lectura fàcil, es serviria com a, com a estímul. I tant, després com veiem als àmbits on està dirigida, sobretot per a gent gran, Uh, la lectura de, de les instruccions dels medicaments. És molt important que aquesta gent sàpiga a uh, aquest quines instruccions ha de seguir al, al, al prendre els medicaments no? i molts medicaments ara estan escrits amb lectura fàcil perquè si no era impossible saber com, com se, les, se les tenien que administrar aquestes, aquestes uh, sí, sí. medicines recordem l'aplicació la, Medicament Accessible Plus eh, sí. que és gratuïta per, per smartphones i tablets que justament l'apartat del prospecte del medicament està eh, fet sinó no en lectura fàcil, sí en lectura fàcil vaja, que s'entén perfectament perquè s'ha fet sí, sí. tot un esforç en seguir la, aquesta metodologia. I tant. Bé, i llavors, quan i on va començar aquest projecte de la lectura fàcil? Perquè no, no és una iniciativa catalana nostra. Oi? No, no. Ben ja m'agradaria. L'hem copiada, això sí. <ríe> Està molt ben copiada, però no és nostra, no. <ríe> doncs és una, una iniciativa que fa bastant de temps que es roda pel món. Uh, ja, bueno, jo vaig estar investigant amb, amb la història també, que m'encanta, i ja des l'època de, dels grecs no hi havia grans filòsofs, no Aristòtel, Plató que deien que clar que tal i com es redactaven els erudits els textos, donc no era comprensible per l'abast general de la població amb aquella època molt més. Han anat evolucionant i es van anar repetint, però fins al segle fins a principis del segle al segle passat, ningú va fer cap pas per simplificar tot aquests textos. Que, que realment estaven escrits d'una manera molt, molt complexa, que hi havia tot un abast de la, de la població que, que era, per ell era totalment incomprensible. I llavors va ser Suècia quan va començar aquesta iniciativa ja més seriosament i es va començar a prendre mesures a Suècia a partir dels anys 50, després de la Segona Guerra Mundial. I es va fer molt en paral·lel als Estats Units. Va començar a Suècia però al cap d'un any o dos... I els americans van veure la iniciativa i em van dir això també ho tenim que d'agafar nosaltres. Llistos no? són, eh, Maria? No sí. podem dir que no. <ríe> molt i molt ràpids a agafar sí. idees. Ells són molt bons també en aplicar les, les, seves, les bones idees no? i duplicar-les i, i, duplicar i, i adaptar-les al seu entorn. També. Sí, sí. Però hi ha diferències entre la corrent de Suècia i l'americana? Doncs sí, una miqueta també per, per l'adaptació que van tindre a la, a la seva societat. La corrent americana està molt més adaptada a la societat civil. Van agafar pues, la metodologia de la lectura fàcil i la van adaptar sobretot a molts textos jurídics, molts textos mèdics i van intentar que moltíssimes, moltíssimes textos que eren d deabast nacional es fessin i automàticament tinguessin que estar fets amb lectura fàcil, però més a nivell civil la, la corrent sueca va, va diferir una miqueta més perquè i ja als anys a finals dels anys 70, eh, va, van poder legislar una llei que totes les... Uh, totes eh lleis públiques que anessin dirigides a la ciutadania es redactessin directament amb lectura fàcil eren més legalistes no? la societat americana era més doncs això, des de la societat civil la corrent americana i la, societat, la corrent sueca era més des de la part legislativa i administrativa governamental i com... aquí, aquí ho hem fet amb obres literàries bàsicament i després sí. es van afegir una miqueta documents d'administració sí, aquí poc a poc, va? A poc es va, es, hi ha una, una associació la lectura fàcil, que sí. funciona molt, molt, molt bé. I va eh, adaptar doncs, grans clàssics. Crec que té un, una centena d'obres adaptades i algunes inèdites i tot. El que passa que, bueno, el, aquí hi ha més feina amb, amb això, amb adaptar textos eh, que són més d'ús corrent, no? Doncs això... Uh, lleis, uh, maicaments, uh, inclús textos pues, d'hisenda o textos econòmics que, que, el, que les persones meva. necessiten saber, encara que siguin avorrides, <laughs> són coses que són necessàries i útils. Mare meva, rebs una carta d'hisenda i, i ja... És que... Et quedes en blanc, sí, clar, sí, clar, perquè clar, no saps el, ni el que et volen dir. El llenguatge tan agressiu, que, sí. que potser no t'estan dient res, eh? No, però... però sí, sí és un to imperatiu, no? I llavors, amb lectura fàcil, doncs, no t'espantes tant. Yeah. No? Quines han estat les campanyes de més èxit de la lectura fàcil? L'exemple de, de Suècia, a tu, t'agrada molt destacar-lo. Sí, bueno, va ser un, realment un, tot un èxit no? que, que el govern suec adaptés a la metodologia de la lectura fàcil per fer totes les seves lleis. La Suècia legisla amb la lectura fàcil. Això eh, és, un, és tot un èxit... Perquè, imaginem, doncs, un, un, un nen, un infant de, de 12 anys pot entendre les lleis de, de Suècia. Una persona amb discapacitat intel·lectual pot entendre qualsevol llei. Això vol dir que és una, un gran avenç no?, amb, amb l'accessibilitat de tots els ciutadans, especialment de, doncs, en el nostre cas, no?, que són les persones amb discapacitat intel·lectual, però bueno, és molt més ampli. que Aquest 30% de la població que es considera que és usuària de lectura fàcil pot accedir a, a totes aquest, aquestes lleis. No? I la resta s'assabenta del contingut, eh? Sí. Perquè no sé la resta... No sé fins a sí. una llei és entenible. Sí, bueno, nosaltres si ens hi esforcem i dediquem un temps i un esforç, però clar, si no ens interessa o no ens toca clar. molt de prop, doncs ja no fem aquest esforç. I d'altra manera, doncs és molt més fàcil, clar. Com es relaciona el dret a la cultura amb la lectura fàcil? Doncs sí, eh, arrel de totes aquestes campanyes que hi ha a Suècia i també a, a Estats Units... Doncs la UNESCO va declarar que, que això que el, els materials de lectura fàcil i, i l'accés al dret a la cultura, que es considera que això que tothom qualsevol persona, si és siguin les seves condicions, puguin tenir dret a aquest accés a la cultura a aquest accés a la, a la comprensió de qualsevol text. Pues va declarar tot el material de lectura fàcil com a patrimoni universal de, la, de l UNESCO no? i van legislar que, que legislarvol. Uh, tots els uh, governs del món tindrien que tindre tot una part de la seva legislació amb lectura fàcil. I bueno, allà hi tots els governs estan començant a adaptar pues, poquet, poquet a poquet al part de la seva legislació. No preguntaré més per no venir-me baix. <ríe> Anem una mica enredarits aquí, la veritat és que sí. Tenim uh, molt, poqueta, molt poqueta legislació adaptada, però bueno, allà hi estem. Llavors, a Catalunya, a quins àmbits s'apliquen les adaptacions de lectura fàcil, Maria? Si sí, aquí, bàsicament, eh, hi ha moltíssims clubs de lectura fàcil eh, a residències de, de gent gran, el que dèiem, no? Pues, residències d'avis, no necessàriament amb demència, sinó pues, gent molt gran, però que, que han sigut grans lectors i que ara volen seguir llegint, però bueno, perquè estan més uh, més cansats o perquè tenen menys, uh, pues, bueno, menys capacitat lectora, pues, uh, agafen aquests títols. I com que són grans títols de la literatura universal, doncs són, uh, són obres que els agraden molt i les gaudeixen molt també persones nouvingudes, persones eh, immigrades que estan aprenent la llengua. I també hi ha un sector molt gran, que jo diria que és gairebé la meitat del, dels clubs de lectura fàcil, que són persones amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit, que són eh, usuaris que també es pues, poden accedir per primera vegada a grans obres, no? a llegir la judicia, a llegir Romeo i Julieta. Tu tenies un projecte a la Universitat de Barcelona. Sí, la Universitat de Barcelona, i conjuntament amb, amb Besbadis, Buddies, sí, fem un club de lectura fàcil, que, amb el qual a, un, a estudiants universitaris de la, de la, de la UB Um, doncs uh, dirigeixen o dinamitzen aquest club de lectura conjuntament amb persones amb discapacitat intel·lectual.: La festivitat de Sant Jordi, com s'ha viscut des del món de la lectura fàcil? Doncs hi ha hagut un parell d'actes, sí, sí, ha sigut molt maco. Va haver un acte de presentació d'un club de lectura uh, conjuntament amb Circulo de Lectores el dia 24. Va ser, va ser molt maco, va haver-hi una lectura pública... Va estar molt i molt bé, sí, sí, va haver-hi l'associació de lectura fàcil. També, eh, com que molts projectes estan lligats a la xarxa de Biblioteques de Catalunya, que és qui administra sí. les, les col·leccions de lectura fàcil als clubs, doncs també en col·laboració la, amb la biblioteca amb les Biblioteques de, de Catalunya. La Maria Vila m'ha portat les seves palabrejas en altres idiomes, no? exemples internacionals que vull comentar. Anna, em passa una nota. Fes el que vulguis, Maria. A veure, què tot això no. que em poses aquí? Aquests exemples són, són cap a on hem de tirar. sí sí, sí? El, el Next Chapter Book Club és, són això, clubs de lectura fàcil que hi ha als Estats Units. El cas passa que ells ja és això, a vegades van un pas parlar amb de nosaltres, no? Eh, ells, en vez de fer-ho una biblioteca, en vez de fer-ho a, a, a, bueno, a llocs, als centres o així, van a cafeteries, van a, a, a l'espai públic i allà eh, persones amb i sense discapacitat gaudeixen d'aquests eh, llibres adaptats de lectura fàcil. Molt bé. Eh, al Regne Unit hi ha tota una comissió que es dedica permanentment, són, penso que són 15 persones, a adaptar lectures de tot tipus de lectura fàcil. No? I, I, per últim, la... Digues, digues el nom. UK Plain Language Commission. Quan nosaltres diem que ets experta internacional <laughs> ho diem coneixement de causa, Maria. I per últim... I per últim, l'organització Clarity, que, bueno, aquí t'es molt clara, no? Clarity molt <laughs> dir simplement això, no?, que, que, que transformen amb lectura fàcil però els textos que realment consideren eh, que consideren importants. No? I a nivell internacional estan més de 32 països aquesta organització i adapta moltíssims textos que són de gran importància. Maria Vila, experta en projectes internacionals eh, relacionats amb les persones amb discapacitat eh, i, en aquest cas, la lectura fàcil. Moltíssimes gràcies per haver-nos apropat aquest tema amb perspectiva al programa. Et veurem el mes de maig, oi? I tant. No ens falli, sisplau. No, no. Aquí estaré, Anna. Amb la síndica de Greuixas. Amb la síndica de oh, Greuixas. Sí, Una abraçada ben forta, Maria. Felicitats per la teva secció. Moltes gràcies. Nosaltres continuem ara al costat de, de l'escriptora del programa, com no, la Mercè Guiu. Com haurà viscut ella el dia de Sant Jordi? El calidoscopi de Mercè Guiu. Les intervencions assistides amb animals consisteixen en la participació d'animals en intervencions terapèutiques, o educatives, amb la finalitat de promoure la salut o l'educació i el benestar humà. A nivell històric, els seus orígens es remunten al segle IX a Bèlgica, on alguns malalts, durant la seva convalescència a l'hospital, se'ls van encarregar que cuidessin d'un ocell. Però els primers treballs científics publicats no van arribar fins a la segona meitat del segle XX, obra d'un doctor en psicologia anomenat Boris Levinson, que es va adonar que els animals de companyia eren capaços de proporcionar una gran ajuda en la teràpia. L'atenció primària de salut pot realitzar projectes de tècniques assistides per animals, com és el cas de l'equip del CAP ABS, Bordeta, al barri de Magranés de Lleida, la discapacitat psíquica, moltes vegades s'associa problemes de comunicació, relació social i psicomotricitat. La presència de l'animal té beneficis per a la salut física i psíquica de les persones grans, dels nens amb problemes d'ansietat i per activitat i trastorns de comportament, persones amb discapacitat o risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Well, Entrem en temps de tertúlia al costat dels nostres cadiraires, la Montserrat Segarra, i Tor Martínez de Lecea, Xavier Faure i Juan José Moro. Bona tarda, benvinguts amics. Hola, bona tarda. El mes passat parlaven d'anècdotes de vol i ens quedava una segona part de tertúlia relacionada amb els viatges que volíem plantejar ciutats, destins que heu visitat amb la vostra cadira de rodes. Anem a fer un petit repàs. Vinga, parts del món per les quals us heu mogut. Jo empiezo per ¿De o de España? En eh, muchos sitios de Cataluña, como incluso a pistas de esquiar a la montaña, muchos bueno muchos puntos de España en general. En Europa pues, he estado en varias ciudades de Francia, eh, en Holanda, y luego estuve en Estados Unidos, esto en silla de rueda. Sí, yo también para España, creo que toda España, Europa, casi toda Europa, Asia, está en Malasia y América en Brasil. Yo desde que vayas a caer a ruedas, Cataluña, toda la región, España, viajat molt i fet moltes sortides d'un dia per l'altre i sí i després hi he estat també a Màlaga, Pamplona i Toulouse i llavors trobo que en algunes ciutats sí que estan molt adaptades però altres, la veritat, les voreres, les escales, puestos que no pot anar, hi ha molta feina a fer. Si no, jo com que he apuntat Montse hay que decir con silla o quan no ibas en silla. Bueno, pues últimamente en Vitoria, l'últim viatge que estuve, en Burgos, Madrid, mucho, Sevilla, o sea, todo, eh, siempre son localidades en las cuales puede llegar el avión. O sigui, que tenim, la majoria de tots vosaltres us heu mogut per Espanya, sí o sí, sí, sí, sí. i pel món tenim dos viatgers intrépids, l'Aitori i el Xavier. Diferències entre moure's per, per l'estat espanyol i per la resta del món? Quines serien? Aviam, eh, de, és que depèn del país, però, per exemple, a Malàcia, que dintre del que cap és més avançat d'Àsia, és una merda. <ríe> <ríe> I és de més avançat, eh? Voreres de quasi tres pams, vull dir, has d'anar per mig del carrer tota l'estona. No pots anar per la vorera, has d'anar per mig del carrer. O sigui, Això és insalvable, o sigui, clar, que estàs d'anar d'impossible. Incluso anava amb gent i, hòstia, que has descat, eh, s'anava en cadira per, per aquí, i jo dic, bueno, sigo sí, acostumat. Hi ha un moment que va més d'oïda que de vista. Però això a Malàcia. A Malàcia I, a i a Brasil. Parts? I a Brasil igual. A Brasil igual. Aquí igual. O sigui que graons potents de voreres, potents. no? Jo bueno, lo que he encontrado es más que nada diferencia entre Barcelona, ciutat i el resto. El resto del planeta. <ríe> que esa no, ciudad está es muy vez bien vez adaptada y, bien y sales por ahí te encuentras ciudades de digamos primer mundista, del primer mundo muy avanzadas y tal, tipo Cannes, tipo Montecarlo, eh yo que sé, Nueva York, por ejemplo, y que ves unas cosas se una falta de de preparación, de adaptación que te que te sorprende, ¿no? cuando, cuando dius que hay una manca de preparación ¿a qué haces referencia? Por ejemplo, en Nueva York eh, veo una parada de, de metro digo, mira, adaptada, qué bien llego allí y estaba adaptado una salida del metro, un lado del andén el otro no, y yo estaba en el otro ¿Eh? Y nada, pues a pedir ayuda, me cogieron de varios americanos ¿no? y me subieron para arriba. Siempre sales adelante, claro que sí, pero te da un poco rabia llegar al sitio todo planificado y que no puedas hacerlo. I después una altra cosa, a mí m'agrada quan vaig a los puestos visitar museos, i hi ha molts museos que francament entrar en una carriera de rodes és una odissea. O tens que entrar per a on entren les mercancies, amb els ascensors aquests tan grans, i et sents com un paquet, llavors te tenen que acompanyar i tal... Aquí Catalunya els tenim bastant adaptats, però n hi ha puestos que dius, bueno, soc un bulto. Montse, mira que sientes amb la mercancía del museu, eh? Clar, llavors, la gent que t'acompanya doncs no puja. T'agafen qualsevol paquet i cap a casa, Clar, Montse. Mira més qui estàs, Bueno, a nosotros también nos dejan aparcar en zona de carga i descarga, y cuando nos interesan, no nos sentimos bultos, pero zona de carga y descarga como yo si fuéramos bultos también. Visto así, <risa> <risa> visto así. Eso a mí me ha pasado incluso en hacienda, en hacienda aquí en Barcelona, sí, o sea bueno, que, sí, que sí. Entro, sí. siempre entro por donde los bultos. Sí. sí, sí. <risa> a, a, sí. No, a mí me pasa es que una de las cosas que me truba tal en los de fuera de aquí es la cantidad de llenen cadira que se ve, o sea, no es veu llenen cadira sí. fuera de aquí, sobre todo Asia, Brasil. A mí honestamente yo es que veuas un pidulairas de que está ya de manera en el semáforo, pero no se veo Esas es unas pruebas de que no está adaptada. claro no Incluso aquí en Barcelona también pasa. Yo me acuerdo cuando yo viajaba a Madrid, hace tiempo que yo decía, por aquí no se ve ninguna silla. Claro, no se veía porque Madrid hace 20 años no estaba accesible la, la ciudad. ¿Cuándo se venga la gente con silla? ¿Cuándo puede circular con ella? Claro. Llavors, cuando vosotros estéis en un país o no os ve gente en cadira de rodas o en ciutats, països o ciutats, vaja, eh, què? No us sentiu una mica, vaja, com us miren, us ajuden, bueno, clar us tro... trobeu fora del lloc... Sí, més que res que te trobes impotent, perquè si ha un puesto que no pots accedir, eh, eh, deixes d'anar. Per exemple, he estat al Castelló de l'Olite, vale, molt bé el coneixia quan caminava, però llavors la gent que anava com, era impossible doncs pues jo me vaig tenir que quedar a baix, ells pujar, i hi ha molts llocs que, esclar, te sents com dir, vale, ara no puc. Eh? I, clar, no, no estic... Les cases modernistes, per exemple, que a mi m'encanten, les no, vull mirar, no, no. però moltes, si no tenen ascensor... Però tu parles, aquest... parles de barreres de monuments, sí, en sí, aquest Sí, sí, de tot. Sí, clar, que m'hi trobes quan viatges, el passo per la meva experiència, que m'agrada anar a veure aquest tipus de l'art nouveau, el modernisme, tot això, i, clar, no està adaptat. Però, bueno, intenten, aquest, no sé, aquests dies mateix he tingut una experiència. Jo, Sant Pau, que la habilitat, doncs vale, pues jo es dir jo vull anar, i me van dir, sí, sí, t'acompanyen, hi ascensor, per arriba, per baix, o sigui, ho he pogut fer. Però, és clar jo és el que m'indico, jo si vull vaig a Nova York i vull anar al MoMA, doncs pues jo vull vull entrar, uh -huh. encara que vagi en cadira les rodes. Ja t'entenc, ja. Jo voldria fer també una part positiva, perquè és que... Crec que es queixen molt, nosaltres. Per exemple, jo... Aquest... Home, voreres de tres pams? Sí, però... Hi, ja no jo... sé si és una queixa, és una descripció, Xavier. Ja, però he estat a Holanda aquest, aquest, aquest estiu passat, he anat 76 quilòmetres amb cadira de rodes, i amb la Batec, lo que és? No. La Batec és un acople que se posa a la cadira manual perquè vagi amb motor. ¿vale? Uh -huh. 76 quilòmetres, i tota la Holanda Bèssica de Luxemburgo amb carril bici adaptat. Sí, sí. No tengo que pasar la carretera en ningún momento en 6 kilómetros. ¿También hay cosas positivas? No hay cosas Mal. positivas. Cosa pero positiva, pero yo yo positiva, la no hay cosas positivas, Un, país, rima, un eh, país, Yo en Holanda me encontré también de, de coger el tranvía, en medio de Ámsterdam, por ejemplo, coger el tranvía y el tranvía vio un salto de lo que era el tranvía a la plataforma que no veas y siempre me hacía falta ayuda. Digo, ¿estamos en Holanda? ¿Dónde estamos, no? ...luego la zona de piedras del centro... ...que siempre está la, en Europa... todo ...siempre hay piedras en el centro... ...que es súper o sea, incómodo. Sí, incómodo... ...no me quiero quejar, yo me lo paso muy bien... ¿eh? ...pero que bueno, son cositas que te encuentras... ¿eh? Sí, sí, sí. ...mira tú qué fas silla cross... ...es silla cross total... Sí, bueno, ...yo habláis de Barcelona... ...que sin duda es una ciudad muy accesible... ...pero yo es la ciudad... ...que hablo por, por Vitoria... ...Vitoria es una ciudad... ...en la que es habitable... ...pero al 100% para nosotros... ...en la cual el tranvía la zona verde, el viandante... Bueno, os voy a dar una pista, con eso no quiero que se, que se moleste ningún barcelonés. Sillas aparcadas en la calle, en Vitoria, cientos Cadigas de ruedas aparcadas al carrer Puntos suspensivos. O sea, mm. bueno, no sabéis qué quiero decir. Deja una silla aquí, 10 minutos. A ver sí, tenra un guanjo. Deja una Juanjo. bicicleta aquí en la silla. En diez, Pamplona yo tengo un bachoserva. ¿Qué Sí. En Pamplona també vaig observar, que això... Però com és sí, sí. es que s'aparquen les cadires al carrer? Perdó, que m'he equivocat. Bicicleta, bicicleta. Ah, ah perquè ah, clar, crassos, pensava... Un però però, truco, però Juanjo, un truco. Juanjo, Juanjo... Juanjo, sisplau, no, es m'estàs fent un enranó sí a la tartuna. Jo, sí jo sí que he vist cadires, eh, en Pamplona, i en canvi aquí a Barcelona vaig que anar un dia a dinar o a sopar amb una amiga que viu al carrer Valmes... I, claro, la cadira aquesta no cabia en l'ascensor. I vaig dir, jo no la deixo a baix, perquè quan tornaré ja no estarà. Me van canviar a una cita d'oficina i vaig entrar a l'ascensor. I la vam tindre que guardar en un quarto. Perquè és que si no, quan es... acaba el sopar, la cadira... Com no, a no... millor no deixeu les cadires al carrer, sisplau. No, perquè... M'equivoc, no, avici. Ah, però a Pamplona ah, ah, jo sí que vaig veure... Això que dius una senyora que va entrar i la va deixar fora... Sí, perquè, és l'estat jo amb cadira manual té consciència si ho mires. No m'heu dit què passa quan us trobo en una ciutat estrangera i no hi ha persones en cadira de rodes al carrer i només sou vosaltres. No què passa en no aquests m moments? no m'importa, no m'importa. És una cosa que aquí tampoc me lo encuentro tanto. No me encuentro tanta gente en silla de ruedas i voy a discotecas que no hay nadie en silla de ruedas. Estoy por ahí. Tampoco hay tanta gente al final en silla de ruedas, lo cual no se me hace especialmente raro. Ah, a mi me valeria poder veure més cadires, eh? Perquè això vol dir que la gent pot sortir. Jo crec que la gent també, en països que van en cadira de rodes, es en casa. i no, no crec que estiguin més apreciats. I es tenen apartats. Sí. Penso. Sí. Fas referència a alguna ciutat en concret? Que Sobretot totes has... les ciutats que, eh, de Tessemón. Ja. És una cosa que és com si fossin eh, raros, no?, o... I qui us anima a visitar aquest tipus de destins on ja sabeu que no us espera un camí de roses? Adaptacions, sensibilitat social... La inquietud de conèixer puestos nous i saber que encara que vagis en cadira de rodes continues en la persona que eres i tens els mateixos drets claro sí. d'anar a puestos. Una, una experiència nova, conèixer gent nova, distintes cultures. lo típico que se hace cuando viajas, ¿no? da igual que vayas en silla o no. Problemes nous. També. També hi ha si saps que vas a un país d'aquests, d'una altra manera que si saps que vas a un país de... més avançat. De veritat, dir, és una hombre eh, eh, ya lo sé que nosotros en silla no podemos entrar en muchos sitios cuando viajamos a, a según donde a mí me pasa en el monasterio de las huelgas eh, que pagas el dinero como cualquier otro y luego resulta que nada más que puedes eh, recorrer la mitad de él no pero claro yo cuando estuve también aquí en el palacio real yo también quería entrar donde estaven les habitacions del rei de no sé què i me dijeron que no podia entrar, clau. També heig que entendre lo que en segun que sitió no se pode entrar. No ¿no? pot entrar. Home, els preus també són accés, o sigui, ja molts descomptes per persones amb discapacitat, en, sí. en monuments. Sí. no paguem el preu que paga tothom. Segon Majoritàriament les sí. persones amb discapacitat sí, a Catalunya sí. i la resta I de l'estat a Catalunya sobretot, sí, sobretom, eh? Fins, a Fins i tot l'acompanyan i fora l'estranger, tots aquests descomptes els teniu o no? Sí, no, eh? A algún lugar sí, a no. ¿A Malásia? No. A Malásia no. ¿A Nueva York? Eh, no, no he visto nada así especial. Uh -huh. Uh -huh. No sé, ¿cómo estará el tema de los descomptes en otros países? Pues la verdad es que no lo sé. A mí no acaba de gustarme el tema y eso que me doy por esos descuentos o esas gratuidades que tenemos nosotros para visitar según qué cosas. A mí yo, mucho del Prado, que es lo que conozco más recientemente colas de 300 metros de personas, ¿eh? Haciendo para coger un ticket. Y yo, y yo como soy, voy en silla de ruedas, soy un privilegiado, entro con mi acompañante de turno, no pago un duro, a ver, puedo decir, oye, sí, ¿qué, qué, suerte? Pues, también, eh? qué suerte que tienes, pues, ¿qué queréis que os diga? Mm... Hombre, tan como es mm, mm... no es sort la paraula, pero sí que la teva discapacitat et permet... Mm... Una certa discriminación mm. positiva en alguns casos, en caso, molt negativa sí. en altres. Mm -hmm. no? Però positiva puede ser. A mí me ha pasado, por ejemplo, lo que comentabas de Nueva York, eh, colarnos en las colas siempre y no pagar nunca. En discotecas, en eh, discotecas, sitios de estos, conciertos y tal. Mm -hmm. Home, pues llavors no cal que existeixin descomptes si vas passant no, no, a tot arreu. Sí, sí no, no te, no te, no te decían nada. Hasta a l'IMAX. Jo ja sí aquesta n'ha d'haver estat a Roma... I per entrar a la basílica hi havia com uns 3 o 4 quilòmetres de, de Cuba i plovent. I sap que vingui que vingui algú i te coli i te entri? Bueno. Sí, sí, sí. sí. Ah. A mi m'ha passat inclús fins la seva família quan la, va venir el papa sí, sí, tant, sí, Jo sí. vaig anar tota tranquil·leta amb la meva cadira. Van dir, no, no, no, no, passi sí. vostè cap van dir, a Sant Pau igual. Després una altra vegada, també vaig anar a Colliure, volia veure una exposició de matís... I, nada, no vas vaig poder veure-la perquè on estava no podia pujar la cadira de rodes. les rodes. I en Bora Ventura no paga el acompañante i passa antes que nadie i te dejan muntar-te dues vegades a la misma atracción. Heu estat en parc en parcs d'atraccions? Sí. Com el Port Aventura? Sí, sí, Comà, sí. Home, doncs pues, parlem d'això... Inclús aquí en el zoo, so, en el So en els dofins, que ara diuen que els canviaran i tal, vam anar a veure-les i, bueno, quasi, quasi el podia tocar a primera fila i sense cua, també. <ríe> És Mira, Ja tenim un tema per properes tertúlies. Les persones en cadira de rodes en parcs temàtics, en parcs d'aventures, què us sembla? Sí, un subtítulo. Don Saitor fez de horas, como sí, a mí sí, maltividad, ¿no? como mínimo. Nosotros tenemos una excursión conjunta, actividadamente sin ¿sí, pagar, ¿qué te invertixam? El subtítulo de ese programa sería Atracciones Dentro d'un de parc d'atracció. <laughs> <laughs> Moltes gràcies, Juan José Moro, Xavier Faure, Aitor Martínez de L'ECEA i Montserrat Segarra per, d'una forma, aquesta interessant tertúlia de Cadira. una abraçada ben forta. Us gràcies a tu, Anna. Eh? Nosaltres tornem al següent cap de setmana. Mentrestant, siguiu persones felices i solidàries. Adéu-siau. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.